Subzodia proletcultismului, dialectica puterii. Pista 16. Pagina 220. Continuăm citatul. La urma urmei, specificul scenariului, dacă îl putem numi așa, este o chestiune de maestrie. Problemele scenariului sunt comune întregii noastre arte și literaturi, sunt problemele artei realismului socialist. Cuvintele spuse de tovarășul Stalin cineaștilor sovietici, prin care indemnă să studieze viața, să învețe de la viață, iar pentru a se orienta just în ceea ce văd, să cunoască marxismul. Aceasta dovedește odată mai mult că pentru a realiza scenarii bune, pentru a realiza opere de certă valoare, veridice, autorilor li se cere o amănunțită cunoaștere și studiere a vieții, însușirea metodei de creație a realismului socialist. Izvorul principal al conflictului dramatic în etapa actuală pentru fiecare gen și ramură literară îl constituie lupta de clasă în formele ei cele mai ascuțite. Conflictul izvorât dintr-o asemenea realitate, surprins și închegat cu maestrie, poate da o imensă forță educativă și dramatică operei literare. Nu întotdeauna însă scenariștii noștri dovedesc că și-au însușit minunatele indicații ale lui Gorky. A doua sarcina este aceea de a privi realitatea de pe pozițiile ideologice ale proletariatului, de pe pozițiile realismului socialist, care are la bază concepția despre lume a proletariatului. Am încheiat citatul. La moartea lui Ive Stalin, Geobogza a scris poate cel mai patetic necrolog din câte s-au scris la noi cu această ocazie. Cităm. A plecat din lumea aceasta omul al cărui nume e scris pe cea mai măreață pagină din istoria omenirii. A plecat din lumea aceasta omul în a cărui mână a stat spada cu care proletariatul a rupt pentru prima oară lanțurile robiei. A plecat din lumea aceasta bărbatul ale cărui în alte calități de erou, a cărui adâncă înțelepciune a purtat prin furtuni și a dus la o mare forță și strălucire cel din tâi stat al muncitorilor. A plecat din lumea aceasta și a început somnul de veci sub stelele de rubin ale Kremlinului. Marele Iosif Visarionovic Stalin. Inima poporelor sovietice și a întrege omeniri muncitoare e un singur și adâncocean ocean de durere. De necuprins e adâncimea acestei clipe, când de pe scena lumii pleacă eroul celei mai grandioase epopei pe care a cunoscut-o istoria omenirii. Intră în eternitate nepieritorul erou al revoluției proletare în veci slăvitul Iosif Visarionovic Stalin. Am încheiat citatul din articolul Eroul Marii Revoluții, apărut în Viața Românească, numărul 3, din 1953. În volumul Meridiane Sovietice, 1953, lirismul rămâne la aceeași temperatură înaltă. Niciodată acest autor nu a ridicat istoriei noastre un imn atât de solemn, atât de vibrant, ca imnul pe care îl înalța aici, cu adâncă devoțiune, istoriei străvechi a Rusiei și prezentului ei sovietic. În ton de epopee, el glorifică tot ce s-a mișcat și se mișcă pe pământul Rusiei, de la cuceririle lui Ivan cel Groasnic până la mărețele construcții actuale, de la începuturile mitice ale Moscovei pierdute în cețurile istoriei, până la prezentul ei strălucitor de capitală al lumii contemporane. Cităm. Astfel a început să-și ducă Moscova stăpânirea peste câmpiile, fluviile și munții care aveau să facă parte din Marea Țară a Rușilor. Veac după veac, bătrânul Spaschi a bătut orele în care ei au ajuns pe țărmurile Pacificului sau pe culmile înghețate ale Pamirului. În nicio altă parte a lumii ca la Moscova, mintea omenească n-ar putea fi solicitată cu atâta stăruință, în aceeași clipă și cu o putere la fel de mare, de atât de îndepărtate epoci istorice și de atât de adânci perspective în viitor. Sunt 800 de ani de când Moscova a apărut pe fața pământului. În urma ei se înalță un glorios trecut, dar în fața mărețelor construcții ridicate în epoca orânduirii socialiste, cine n-a avut sentimentul sutelor de ani, pe care, de acum înainte, se pregătește să-i străbată. Am încheiat citatul din Așa bat orele în turnul Spaschi. În poemul Aș vrea să fiu bătrân, a apărut în gazeta literară numărul 13, din 29 martie 56, Geoboxa ar vrea să aibă vârsta și vocea lui Homer pentru a putea să cânte Sincrofazotronul de la o hidrocentrală sovietică. Cităm... De pe pământurile întinse ale Rusiei mi-au venit vești despre el și nopți întregi stau și mă gândesc și știu că-i de datoria mea să-l cânt. O, cum aș putea să las fără să cânt giganticul electromagnet de 36.000 de tone și cele 10 miliarde de electronvolți care izbucnesc din el ca din miezul de foc al soarelui, punând protonii pe fugă cu viteza fantastică a luminii. Am încheiat citatul. La moartea lui Nicolae Labiș, Bogza scria cu o totală lipsă de simț al proporțiilor. Cităm. Moartea acestui poet de 20 de ani nu mă va dura niciodată mai puțin ca moartea lui Eminescu sau Lucian, tot astfel cum s-a petrecut cu moartea lui Bob Bulgaru sau Magdei Isanos. Am încheiat citatul. În 1957, Geoboxa publică volumul Pagini Contemporane, care cuprinde texte dintre 1944 și 1956, revizuite, cum spune discret autorul, într-o scurtă notă la începutul volumului. De exemplu, comunicarea Planul Stalinist de transformare a naturii și literatura are acum ca titlu Laudă semănătorilor de păduri. Autorul începea să simtă în sfârșit nevoia de a-și amenda euforiile necontrolate. În volumul Tablou Geografic 1973, apărut mai întâi în 1954, revizuirea merge și mai departe. Planul stalinist, ca și începutul epopeei, canalul, sunt eliminate în întregime, iar reportajul Capul Media suferă modificări substanțiale în sensul că dispar toate referirile la canal. Într-una din mărturisirile sale, a recunoștea că sfârșește prin a corecta erori. Sunt însă erori care nu mai pot fi Corectate. Eugen Jebeleanu, pagina 222. Imediat după 23 august 1944, începe și Jebeleanu să se orienteze cu fața spre răsărit, devenind unul din prima echipă de propagandiști în favoarea Uniunii Sovietice. Iată de exemplu ce scria el în noiembrie 1944, pe o temă de altfel prezentă și la alții. Cităm... Printre nenumăratele calomnii azvârlite de reacțiune asupra Rusiei sovietice a fost și aceea că ar fi sugrumat cultura, că ar fi determinat o cultură uniformizată, o știință și o artă rigide, de roboți, o cultură dogmatică. Revoluția din 25 octombrie 7 noiembrie 1917 a adus în realitate totala descătușare a spiritualității ruse de sub imperiul obscurantismului și a marcat punctul de pornire al unei renaștării fără egal. Am încheiat citatul. În realitate, asemenea afirmații la ora respectivă, adică în plin război, nu erau decât curată propagandă, întrucât autorul nu abusese nici când, nici cum să cunoască nämișlocit realitatea sovietică. Cât despre calomniile reacțiunii să nu fie auzite ugem Jebelano de mărturiile asupra Uniunii Sovietice ale unor intelectuali dezamăgiți ca Andrei Jid sau Panai în general însă, până la alungarea regelui și proclamarea Republicii, Eugen Jebeleanu a rămas într-o prudentă expectativă, publicând în diverse reviste texte apolitice sau vag ideologizate. După 30 decembrie 1947, el intră imediat și foarte hotărât în rândurile frontului Proletcultist și salută prompt Republica cu o închinare Republicii Populare Române, care apare pusă pe muzică de compozitorul Eli Roman. Articol apărut în Flacăra numărul 1 din 4 ianuarie 48. Tot el semnează și argumentul cu care apare primul număr al revistei Flacăra și în care Eugen Jebelanu se dovedește foarte bine informat asupra țelurilor oficiale privind publicația. Cităm.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 În 1949, Eugen Jebelanu scria un lung articol despre Eminescu, Tragismul vieții lui Eminescu rezultat al condițiilor sociale, în care, adoptând clișeele în circulație ale dogmatismului proletcultist, vorbește de mizeria poetului, de prăpastia dintre el și Maiorescu, de disprețul criticului față de omul Eminescu, Maiorescu fiind bătrânul slujitor al lui Carol I. La moartea lui Stalin, Eugen Jebeleanu publică poezia necrolog Zvoară gând, apărută în Viața românească numărul 3 din 1953. Citez. Gândule aripată ta bate doar spre Moscova, aripele tale bat zi și noapte nencetat la un căpătâi de pat. Și la el când o să ajungi, spune Lin, nu în vorbe lungi, cum urma cuvântul lui, flamura partidului, lumina Kremlinului.” Munte tu carpat bătrân, ce zărești departe în zare? Miriade de oameni buni plâng cu lacrime amare. Caraiman cu fruntea în nor, ce zărești de printre stele? N-a plâns nici când ăst păpor cu atâtea lacrimi grele, peste lumei luminând Stalin veșnic viul soare. Am încheiat citatul. Eugen Jebeleanu nu se mulțumește să vorbească în numele lui, să-și exprime propria lui părere și propriile lui sentimente. El vorbește în numele poporului, se face purtătorul său de cuvânt, atribuind propria lui devoțiune și recunoștință întregului popor român, ca în articolul Cuvinte la sărbătoarea cărții sovietice, apărut în Contemporanul numărul 34 din 23 octombrie 53. Cităm. Da, cartea sovietică înseamnă pentru poporul nostru un sprijin uriaș, de aceea și putem constata acum că bună oară numai editura Cartea Rusă în cei noua ani de existență a tipărit 1650 de titluri cu un tiraj total de 22 de exemplare și recunoștința poporului nostru pentru toate aceste daruri care îi împrospătează neîncetat puterile și îi deschid orizonturi nemarginite se îndreaptă către Partidul Muncitoresc Român făptuitorul marii noastre opere de culturalizare pe calea orioasei învățăturii marxist-leniniste. Am încheiat citatul Părerile și recunoștința lui în ceea ce privește rolul capital al culturii sovietice în viața poporului român au rămas constante în toată perioada respectivă. Citez. După eliberare, ne-am putut întâlni cu o întreagă literatură grandioasă, cea mai puternică, mai pasionantă, mai cuceritoare și mai instructivă pentru noi toți din întreaga lume. Ne-am întâlnit în primele luni după eliberare, nu numai cu imensul fluviu fecund al literaturii sovietice, nu numai cu operele sovietice, ci și cu autorii lor. De atunci și până astăzi, poezia sovietică a însemnat și înseamnă pentru noi un tezaur inepuizabil. Dacă ostașul sovietic ne-a ajutat să ne sfărâmăm lanțurile, poezia sovietică a fost cea care ne-a deschis orizonturi nebănuite. Am încheiat citatul din articolul Un exemplu grandios, apărut în Gazeta Literară, numărul 27, din 29 iunie 61. Eugen Gebelanu nu intervenea prea des cu articole de acest gen, dar atunci când o făcea, nu-și precupețea superlativele absolute și delirul demagogic, confundând fericirea lui personală cu fericirea tuturor. Cităm. De la Prometeul la Spartacus, de la Babef, la fiii Marii Revoluții din Octombrie. Înfățișând omul comunist al viitorului în acea lume a egalilor pentru care a luptat și murit pe eșafod, Babef scrie Babeuf, scria în 1795. Acel guvernământ comunist, precizarea lui Eugen Jebeleanu, va face să dispară hotarele, barierele, zidurile, lacătele de la uși, disputele, procesele, furturile, asasinatele, toate crimele, tribunalele, închisorile, spânzurătorile, pedepsele, desnădejdea pe care toate aceste calamități o cauzează, invidia, pisma, lăcomia, orgoliul, înșelătoria, duplicitatea, în sfârșit, toate viciile. Ceea ce Babef a visat, Fericire pentru toți cei care muncesc, iată înfăptuindu-se sub ochii noștri. Proiectul de program al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice nu e altceva. Am încheiat citatul din articolul Programul Fericirii, apărut în Gazeta Literară, numărul 44, din 26 octombrie 61. Într-adevăr, Eugen Jebelanu a fost la rândul lui unul dintre cei privilegiați, făcând parte din rândurile aristocrației marxist-leniniste. Pe lângă titlurile de președinte al multor comitete, de academician și deputat, Jebelanu a fost dăruit pe viață și cu o splendidă vilă în cartierul fostei aristocrații burghezo-moșierești, ceea ce nu s-a întâmplat de pildă nici cu Gheorghe nici cu Tudor Arghezi. Poezia pe care a scris-o în această perioadă Eugen Jebeleanu a fost în întregime marcată de clișeele și servituțile realismului socialist și ale prolet cultismului. Anticipând materia volumului al doilea al lucrării de față, se poate afirma că degradarea estetică este atât de totală încât de fapt nu există poezie, ci doar o sporovoială agitatorică versificată. Nu interesează neapărat sau exclusiv mesajul poeziei, care în unele cazuri poate fi acceptat sau neutru, ca atunci când e vorba de pace sau de libertate ca atare, fără ca acestea să fie raportate explicit la Uniunea Sovietică sau la alt regim politic. Dar pervertirea mesajului e însoțită de o degradare a discursului poetic, Fapt ce nu ține atât de talentul poetului, cât de dezideratul ideologic, ca poezia să fie accesibilă maselor mobilizatoare, să fie adică un instrument politic imediat. Citez din volumul lui Eugen Jebeleanu, Poemea de pace și luptă, 1950. Făcui un pas, căci timpul scurs înainte, trecând din strung în strung pe îndelete, ia cu timp bun, hei, câte învățăminte ne-au dat și din soviete. Autorul a acceptat fără nicio împotrivire, ca un bun și disciplinat soldat, toate dezideratele și dogmele momentului, ceea ce a dus inevitabil la forma rudimentară didactic-retorică și la tezism grosier, citez, și fără de putere e și ce venin când pacea apărată de Marele Stalin, am încheiat citatul din poezia de Pază. Una din obligațiile poetului a fost aceea de a închina ode lui Stalin, chiar dacă acest lucru nu i s-a cerut în mod formal, el s-a simțit obligat de propagandă oficială, de starea generală de prosternare și de tămâiere, de cultul aproape mistic întreținut prin toate mișloacele în jurul acestui conducător. E o tristă amintire că la toate ședințele sau întrunirile publice, uneori chiar și la câte o nuntă sau la petreceri între cunoscuți, se scanda minute în șir Stalin-Stalin. Eugen Jebeleanu a închinat și el odele sale, la fel de plate și de penibile ca ale tuturor celorlalți. Citez. Ține în pumn un codru ușurel muntele cuvine de metal, dar mai tare decât munții lumii, Stalin e cu brațul de oțel. Simplă e mantaua ta, o tată, dar măreață ca un monument, când sub faldui larg pe tot pământul creștea libertății mare armată. Am încheiat citatul din poezia Stalin. Altă temă din repertoriul poeziei prolet cultiste, lupta pentru pace cu toate derivatele ei, poeme antirăzboinice, antiimperialiste, contra atâțătorilor la un nou război, a fabricanților de arme, glorificarea armatei roșii, eliberatoarea popoarelor, scut al păcii și al construcției pașnice a socialismului. De asemenea, colectivizarea agriculturii, iarăși cu toate ingredientele ei, chiaburi, lupta de clasă în sânul bucuria și fericirea vieții în gospodăriile colective, etc. Temele erau aceleași, atitudinile aceleași, nimic neprevăzut. Singura libertate a poetului ca și a prozatorului era de a inventa o situație, un pretext, prin care să ilustreze tema și atitudinea, adică teza. Degradarea estetică a poeziei înseamnă versificarea ternă, agitatorii retorică a unor teme și slogane politico-ideologice dinainte cunoscute. Ar fi cu totul de prisos să mai cităm din versurile lui Eugen Jebeleanu, care în general a scris o poezie obosită, lipsită de imaginație, de metafore, prizonieră a locurilor comune. Titlurile vorbesc de la sine despre preocupările autorului. Cuvinte pentru pace, scutul păcii, dușmanilor păcii, Stalin, pelespedea erorilor. Nota Crainicului e posibil o greșeală de tipar. Eroilor în loc de erorilor. Celor căzuți pentru libertate, noiembrie de foc, lidice, drum de 23 august, în satul lui Sahia, micul oștean, soldatul sovietic, în piața Republicii, glasul lui Lenin, beloianis, luptător comunist grec, fântâna din Corea, războiul bacteriologic, călăul, unuia din Wall Street, osteaguri, etc., etc., pe lângă aceste preocupări la ordinea zilei, Eugen Gebelanu s-a ocupat și cu istoria națională, împărțind personalități ale trecutului în progresiști și reacționari. În poemul Balcescu, el caricaturizează figurile lui Eliade și Brătianu, opunându-i lui Balcescu ca dușmani ai Revoluției de la 1848. Din păcate, în această îndeletnicire nedemnă, Eugen Jebeleanu nu a fost singur. Camil Petrescu, la rândul lui, a făcut același lucru în piesa despre Balcescu și în romanul Un om între oameni. Tot el a caricaturizat figura lui Maiorescu în piesa Caragiale în vremea lui. Din paginile lui Mihail Roller sau ale lui Ion Wittner, aceste mari figuri ale trecutului nostru au trecut în volumele de poezie și proză ale unor autori zeloși. Iată cum arată Eliade în viziunea de împrumut a lui Eugen Jebeleanu în momentul arestării guvernului provizoriu. Citez. Eliade în fundul sălii, la perete, galben și lipitie, zici că ar fi pecete, nu că ar fi dușmanul boierimii, nu, dar poți ști ce poate să se întâmple acum? ea târnă pletele pe tâmple. Unde-i Brătianu? Ce o să se întâmple? Tremură Eliade. Luminat spătare, n-am spus niciodată, e doar o eroare și pleacă ochii, pravila e în sală. Pontul cu clăcașii este o greșeală. Ochii lui Balcescu îl străpung fierbinți, Eliade își ține alb musteața în dinți. Am încheiat citatul de la paginile 85-86. Continuăm citatul. Unde o fi acum Eliade? E tot în guvern căci că sunt cu el neguțătorii mari și boierimea mică. Nu se schimbă, e același, e tot laș și tot istăție. Toarnă vorbe mari și-și umflă pelerinele semeți. Dulce-i gura lui Eliade, învârtește ea pe mulți, Îți înșiră câte toate, te de asculți. Când și înnalță el privirea către cer, zici că-i muiere. Moșierii vin la dânsul și țăranii înstăriți, Când l-ascultă-i taie plânsul și sunt tare mulțumiți. Am încheiat citatul de la pagina 101. Continui citatul. Brătianu și Eliade îl salută pe dușman. Bine ai venit în țara noastră, Pașa Soliman! În negrea țara dușmanii, de neam turc sau boieresc, mândru foarte Eliade, căi locotenent domnesc, el a mers chiar ca sultanul și la față ca o nalbă, țara piere, el își plimbă țanțoși pelerina albă. Am încheiat citatul de la paginile 107-108. În ediția de autor, scrieri, două volume 1974, Jebeleanu nu a reținut din întreaga lui producție literară din perioada 1944-64 decât Ceea ce nu se uită 1945, Sursul Hiroshimei 58, Oratoriul Eliberării 59 și Cântece împotriva morții 63. Nu însă și Scutul Păcii, 49, Poeme de pace și luptă, 50, Dușmanii Păcii în satul lui Sahia, 50, Bălcescu, 52, Cântecele pădurii tinere, 53, Versuri pentru 30 decembrie, 53, etc. De asemenea, nimic din odele închinate lui Stalin și altor figuri politice. Toate acestea rămân însă, chiar dacă autorul ar vrea să le uite, ceea ce nu se uită. Leon Tărăutu, pagina 228. Prin funcțiile importante pe care le-a deținut în CC, îndeosebi în sectorul ideologic, Leon Răutu a fost în toată perioada proletcultismului o adevărată eminență cenușie care a stabilit în mare parte linia oficială și a impus-o în cultură. Tot el a fost principala curea de transmisie la noi a modelului sovietic în literatură și artă. Și-a început activitatea publicistică imediat după 23 august 1944 cu articole privind Uniunea Sovietică. Leon de Răutu a fost primul care a scris la noi despre raportul lui A. H. Danov asupra celor două reviste din Leningrad. Cităm, în concepția creatorilor sovietici, libertatea supremă este libertatea de a crea pentru popor și pentru umanitate, pentru marile interese și idealuri ale poporului și umanității. Am încheiat citatul. Leon Terautu subliniază deci, misiunea scriitorului și respinge, odată cu Jdanov, arta decadentă, adică neangajată. Iar angajarea nu poate fi decât una singură, aceea care se practică în Uniunea Sovietică, ceea ce îl face să exclame, cităm, altă perspectivă, alte orizonturi. Dar nici măcar aceste imense deosebiri de condiție și perspectivă nu ne pot împiedica să vedem arzătoarea actualitate pe care, mutatis mutandis, o prezintă pentru noi multe din problemele ridicate de discuția asupra artei și literaturii în URSS. Am încheiat citatul din articolul Discuția asupra artei în Uniunea Sovietică, apărut în contemporanul numărul 6 din 25 octombrie 1946. Tot Leon Tărăutu a fost acela care a vorbit primul pe larg la noi despre realismul socialist. Articol a apărut în revista literară numărul 32 din 21 septembrie 1947, pregătind astfel terenul pentru transplantarea la noi a unei metode sigure, verificate, de anihilare a oricărei creații autentice. Autorul relatează mai întâi, să înțelege, despre marile realizări ale artei sovietice în cei 30 de ani de la Revoluția din Octombrie și subliniază, cităm, puternica influență pe care o exercită literatura și arta sovietică asupra creatorilor din domeniul artei în întreaga lume. Am încheiat citatul. Apoi continua, citez, Bogăția și diversitatea de genuri, de temperamente artistice, adeseori de tradiții literare sau artistice, caracteristică vieții culturale din Uniunea Sovietică, a răsturnat de mult părerea preconcepută a unora că noua societate nu va putea favoriza creația artistică și va duce la o uniformizare a ei. Dar această diversitate nu a putut împiedica procesul de formare a unei comunități de concepții artistice la majoritatea creatorilor sovietici. Formula realismului socialist este expresia acestei comunități de concepții artistice. Am încheiat citatul. Spre deosebirea de Occident, spune Leon Tereutu, unde arta a cunoscut un naturalism strident și diverse încercări estetizante ale aderenților așa zisei arte pure, în Rusia s-a păstrat tradiția unui realism critic din care se inspiră realismul socialist. Și esteticianul Leon Tereutu afirma, cităm, o altă etică de naștere la o altă estetică, la alți eroi, la alte idealuri artistice. Am încheiat citatul. Cităm din nou. Pare monstruos să încerce o paralelă între eroii lui Grossman sau Gorbatov și cei ai lui Sartre, între jurnalul din timpul asediului al lui Vera Imber și cel din timpul ocupației germane al bătrânului profet al descompunerii Andrejid, între felul în care e oglindită realitatea la Fadeev sau Simonov și felul în care se reflectează pornografia de mare tiraj a vreunui Henry Miller. Grossman se scrie cu dublu S, Imber se scrie Imber, Miller cu dublu L. Dar dacă din stricte interese de cunoaștere am întreprinde totuși această paralelă, am vedea clar cum o etică superioară dă naștere unei înfloriri atât a fondului cât și a formei, în timp ce o etică a dezagregării morale și sociale duce la dezagregare și decădere și în domeniul creației artistice. Literatura și arta a realismului socialist este o literatură și o artă a unei societăți noi, bazate pe relații sociale superioare, animată de idei mari, călăuzită de o etică superioară. Redarea fotografică a realității este cu desăvârșire străină realismului socialist. În creațiunea artistică, realismul socialist se călăuzește de celebrele cuvinte ale lui Stalin. Urmează un citat cu privire la ceea ce e nou. Ideea a ceea ce este nou și se dezvoltă constituie piatra de temelie a realismului socialist. Ce deosebire izbitoare față de bășbuielile neputincioase ale multor scriitori și artiști occidentali, incapabil să prindă sensul transformărilor pe care le trăiesc și de aceea incapabil de a reda în operele lor realitatea în toată complexitatea ei. Scriitorii sovietici privesc prezentul din viitor. Elanul magnific pe care îl dă o asemenea perspectivă dă naștere acelei îmbinări a realismului și romantismului care este caracteristică realismului socialist. Născută în focul unor transformări gigantice produs al acestor schimbări, arta sovietică a devenit ea însăși un puternic factor al transformărilor sociale și în primul rând factor al transformării omului. Iată de ce Stalin le-a zis scriitorilor sovietici, ingineri ai sufletelor omenești pictarea omului nou, ziditor activ al societății socialiste, înfățișarea realității în dezvoltare și transformare, reflectarea a ceea ce este nou, îmbinarea realismului cu romantismul revoluționar, unitatea fondului și a formei, iată numai câteva din problemele rezolvate de realismul socialist, formulă a cărei paternitate o împart Stalin și Gorki. Într-o epocă de tragică sărăcie spirituală a literaturii și artei în țările vechi democrații, realismul socialist se afirmă ca o concepție fecundă ce stimulează intens creația artistică. Am încheiat citatul. După ce rezuma astfel dogma realismului socialist, autorul simte nevoia să dea întreagăt unele asigurări. Cităm. De altfel, realismului socialist îi sunt îndeopșite străine orice fel de tipare, orice fel de dogme. Un lucru este cert, literatura și arta sovietică, animată de concepția realismului socialist, exercită și vor exercita tot mai mult o uriașă influență asupra artei și literaturii universale. Ar fi de prisos să mai insistăm asupra însemnătății pe care o reprezintă această etapă pentru oamenii artei de peste tot și, îndeosebi pentru oamenii artei dintr-o țară ca a noastră, care s-a angajat pe drumul construirii unei democrații de tip superior, a democrației populare. Studiând fenomenul realismului socialist, oamenii artei din România vor găsi drumul spre rezolvarea multor probleme complexe ale evoluției literaturii și artei în țara noastră. Am încheiat citatul. Cum se vede, în acest text sunt avansate principalele teze ale realismului socialist și dogmatismului proletcultist. Pe parcurs se vor adăuga și altele, dar baza lor teoretică pe teren românesc aici a fost pusă. Un alt text important de atitudine și directivare al lui Leon Tărăutu a fost articolul Împotriva cosmopolitismului și obiectivismului burghez în științele sociale, publicat în plină campanie Anticosmopolitism în lupta de clasă numărul 4 din octombrie 49 și în broșură la editura PMR 1949. Modelul său rămâne și aici a A. J. Danov, de la care împrumută și agresivitatea limbajului și aroganța cu care emite judecăți în domenii pentru care nu are nicio pregătire. Citez. Din păcate, istoria culturii românești din secolul al XIX-lea și al XX-lea, istoria literaturii, artei, filosofiei, științei n-a fost încă reexaminată în mod critic din punctul de vedere al demascării tendințelor cosmopolite. De aceea, mulți intelectuali de bună credință nu au încă conștiința deplină plină a primeștii pe care o reprezintă la noi cosmopolitismul. Să luăm un domeniu care ne interesează îndeaproape, filosofia. Cosmopolitismul s-a manifestat aici sub formele sale cele mai agresive, cele mai hidoase. Filosofii burgheziei și moșierii românești nu s-au limitat să se închine celor mai obscure stele ale firmamentului filosofiei reacționare din străinătate. Ei nu s-au marginit să-i imite și să-i plagieze. Ei au ajuns să teoretizeze plagiatul și imitația servilă. Titul Maiorescu a fost acela care afirma că noi trebuie să imităm. Am încheiat citatul. Cu asemenea, calomnii și falsuri grosolane au fost azvârliți afară din cultura românească cei mai de seamă gânditori ai noștri. Titu Maiorescu, Vasile Conta, Pepe Negulescu, Eugeniu Speranția, Lucian Blaga, N. Bagdasar, C. Motru, I. Petrovici, Mircea Vulcănescu, Vasile Băncilă, Naie Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica. Citez din nou. În epoca de fascizare a României, în filosofia burgheză, încep să ocupe locul dominant teorii de inspirație fascistă pătrunse de șovinism și obscurantism agresiv. Unul din apostolii acestor teorii, Nae Ionescu, face și el parte dintre plagiatorii cei mai sârguincioși ai filosofilor reacționari germani, precursorii ai nazismului. Etnicismul nu îi împiedica să cultive cea mai reptilică prosternare în fața reprezentanților rasei teutonice, îmbrăcați în uniforme naziste. Curentul gândirist a îndeplinit cu conștiinciozitate comanda socială a hitleriștilor de a lucra la dezarmarea națională a poporului român, Acelorași scopuri le-au servit și teoriile unui alt filosof burghez, la modă în anii dinaintea celui de al doilea război mondial, Lucian Blaga. În publicistica noastră s-a mai scris despre fondul real al teoriilor sale, care ascund putregaiul cosmopolit în carapacea verbiajului despre specificul național. Blaga atribuia poporului român un specific mioritic, adică specific al resemnării în fața dușmanului. Această teorie a contribuit și ea la pregătirea atmosferei politice și morale propice pentru înscăunarea dictaturii fasciste, pentru transformarea României într-un satelit al Germaniei hitleriste și împingerea poporului român în dezastruosul și criminalul război antisovietic. Teoria lui Blaga în fond reprezintă o calomnie cosmopolită la adresa poporului român. Am încheiat citatul. În continuare, autorul pune sever în gardă împotriva unor teorii mai recente, citez... Apar teorii filosofice care tind să facă poporul român imun în fața influenței poporului rus a poporului sovietic. Astfel, domnul Mircea Florian, într-o carte cu titlul semnificativ Reconstrucție Filosofică, publicată în 1944, proclamă, citez, Comandamentul culturii noastre în momentul de față e o nouă atitudine față de cultura Occidentului. Specificul românismului, spre deosebire de cel rusesc, e bună dispoziție sau receptivitatea față de cultura occidentală. Am încheiat citatele. O asemenea afirmație însemna pentru Leon Tărăutu o adevărată crimă. Putră de cultură imperialistă, expresie pentru care are o predilecție specială, nu putea avea decât o influență nocivă asupra noastră, pe când influența poporului sovietic. Mai departe, autorul se oprește și la Cartea Trădătorului Pătrășcanu, curente și tendințe în filosofia românească. Cât privește știința istoriei, aici cosmopolitismul s-a manifestat la fel de intens ca și în filosofie, dar cu intenții încă și mai perfide. Cităm În acest domeniu atât de important al științei s-a început prin a se falsifica însăși originea poporului și limbii române, ascunzându-se documentele și faptele istorice care vorbeau despre rolul important al elementului slav în formarea poporului și limbii române. Am încheiat citatul. O perioadă de o mie de ani ne asigură marele istoric Leon Tărăutu a fost trecută sub tăcere de către istoricii burghezi numai pentru că, citez, studiera ei ducea în mod inevitabil la evidențierea rolului jucat de popoarele slave în formarea poporului român. Am încheiat citatul. De asemenea, pe urmele lui Maiorescu, citez, teoreticienii burghezi au falsificat întreaga istorie a literaturii românești. S-a recurs până și la sustragerea de texte, am încheiat citatul, denunță istoricul literar Leon Tărăutu dispensându-se de orice argumente. Citesc din nou, pe cărarea bătătorită de Maiorescu au mers și ceilalți exponenți ai criticii literare reacționare, Vladimir Străinu, Șerban Cioculescu, Eugen Ionescu și alții, am încheiat citatul. În muzică, burghezia a cultivat formalismul rece, ne asigură muzicologul Leon Terăutu, inspirându-se din textele lui A. A. Danov și care, la fel ca acesta, are o autoritate și în filosofie, și în istorie, și în estetică, și în istoria și critica literară. Tuturor acestor putre de teorii cosmopolite, Leon Terăutu le opune atașamentul, dragostea și atașamentul pentru patria socialismului, URSS, care este, citez, chezășia principală a prosperității și înfloririi țărilor de democrație populară, a consolidării libertății și independenței lor naționale. Am încheiat citatul. Mai departe, Leon Terăutu se ocupă de greșelile din lucrările unor tovarăși mai apropiați ca cei Gulian, Mihail Ralea, Citez. Trebuie să spunem cu mult regret că printre teoreticienii literari în a căror opera se manifestă puternic influențele cosmopolite este și academicianul G. Calinescu, a cărui activitate democratică este bine cunoscută. În lucrările sale, academicianul Calinescu a apărat cu intransigență teoria artei pentru artă. În volumul Principii de Estetică 1939 putem citi următoarea profesiune de credință. Cititorul trebuie să înțeleagă, de altfel lucrul pare limpede, că noi nu glorificăm și nu o sântim vreo școală literară, ci numai încercăm a scoate din ele o experiență. Aceasta este o categorică negare a spiritului de partid în teoria literară, o manifestare caracteristică a obiectivismului burghez. Am încheiat citatul. Vina lui G. Călinescu, adaugă Leon Tărăutu, mai este și aceea că, în istoria literaturii române, citez, a găsit loc pentru figuri foarte puțin marcante, dar a omis cu desăvârșire pe poetul revoluționar A. Toma, ca și pe Teodor Neculuță, Ion Păun, Pincio, etc. În sfârșit, autorul subliniază încă o dată că, citez, noi datorăm marii revoluții socialiste din octombrie posibilitatea de a opune științei putră de imperialiste nesecatul tăzaur al științei sovietice, care a atins culmile cele mai înalte și care este astăzi știința cea mai avansată din întreaga lume. Am încheiat citatul. Astfel de aberații și incriminări prolet cultiste ar fi rămas, dacă s-ar fi produs într-un climat literar și cultural normal, de libertatea cuvântului, o simplă curiozitate. Așa însă ele au constituit la adăpostul cenzurii și al represiunilor penale singura realitate a vieții literare. Mai mult s-au instituționalizat datorită funcției deținute de autor și au devenit acte și măsuri administrative concrete. Limbajul acesta sumar și polițienesc s-a materializat în fapte anticulturale odioase, ale căror consecințe nu vor putea fi niciodată cunoscute în în întregime și evaluate. Intervențiile directe ale lui Leon Tărăutu aveau ca scop să definească public linia oficială într-un anumit moment în contextul unor evenimente politice mai importante. O astfel de intervenție este și articolul Dezvoltarea literaturii în Republica Populară Română, apărut în Viața Românească numărul 2 din 54, care apare după moartea lui Stalin și după Congresul al 19 lea al PCUS, la care Malenkov a vorbit despre tipic în artă. Citez, procesul de făurire a unei literaturi noi constituie unul din cele mai importante aspecte ale Revoluției Culturale. Partidul Muncitoresc Român acordă o neslăbită atenție dezvoltării literaturii române în continue a fondului ei de idei. Am încheiat citatul. După ce amintește întreagă succesele literaturii noi, autorul continuă astfel. Citez. Literatura mai rămâne și azi în urma vieții, în urma izbânzilor pe care le raportează, în lupta curajoasă cu greutățile oamenii muncii, în urma prefacerilor care au avut loc în viața socială și mai ales în conștiința oamenilor. Scriitorii noștri adeseori se mărginesc să oglindească în operele lor fenomene binecunoscute. Mulți dintre ei reușesc mai anevoios să întruchipeze în opera lor teza expusă la Congresul al XIX-lea al PCUS de către G.M. Malenkov, că tipicul exprimă cu maxima ascuțime și plinătate esența forței sociale date și nu este pur și simplu lucrul cel mai răspândit, ceva ce se repetă des, ceva cotidian metoda realismului socialist, întemeiată pe principiul leninist al partinității în literatură, cere creatorului redarea veridică, istoricește concretă a realității în dezvoltarea ei socială. Celor două culturi i-au corespuns două linii de dezvoltare în literatura română a trecutului. Una era linia decăderii poeziei, a servilei ploconiri cosmopolite în fața produselor de descompunere a literaturii burgheze, linia ce a dus a exponenților ei în rândurile reacțiunii politice și a obscurantismului ideologic, cealaltă era linia literaturii înaintate, realiste. Am încheiat citatul. Autorul nu uită bineînțeles nici de data aceasta, de exemplul literaturii ruse și sovietice, citez. Hotărârile CC al PCUS în problemele literaturii și artei, articolele din Pravda asupra problemelor de literatură, sunt studiate și dezbătute cu profund interes de scriitorii și criticii noștri. Am încheiat citatul. Ion Wittner, pagina 234 Părăsindu-și profesia pentru care se pregătise, aceea de medic stomatolog, Ion Witner începe să activeze în domeniul literaturii, mai întâi în cercurile avangardiste, apoi, fără nicio tranziție, ca reprezentant al dogmatismului proletcultist, unde va face o carieră de cea mai tristă amintire. De la suprarealism la proletcultism, pentru Ion Wittner n-a fost nici măcar un singur pas, ca de altfel și pentru alți bravi nonconformiști și contestatari care și-au descoperit în cea mai deplină subordonare la comandamentele realismului socialist. Prin sârguința cu care a început, imediat după 23 august 44, să aplice la literatura română tezele lui Lenin, Stalin și Jdanov, cu privire la cele două culturi și la spiritul de partid în literatură, Ion Wittner poate fi considerat unul din principalii pionieri și ideologi ai proletcultismului pe teren românesc. El a fost cel care a dat tonul și a indicat atitudinea față de valorile trecutului de Junimea, de Maiorescu, Lovinescu, Eminescu, ghierea, Atoma, Teodor Neculuță, etc.